Du lytter til Radio 24-7 og den originale talradio. Velkommen til Q&A med Henrik Kvartrup og Mikkel Andersen. Ja, så står vi her sammen igen. Andersen og Kvartrup klar til at sende 55 minutters direkte radio om mediebranchen. Vi kalder det selv for Danmarks eneste holdningsborende mediemagasin. Og Mikkel, vi har jo et ganske spækket program i dag. Ja, det har vi i høj grad. Først så skal vi tale om kønskvoter på deadline eller kønsmålsætninger, som de vist mere specifikt insisterer på at kalde det. Dernæst så runder vi et spektakulært slagsmål mellem Jyllandsposten og PostNord, hvor det fyrer gennem luften med beskyldninger om interessekonflikter. Og til sidst i programmet så får vi besøg af DR's afgående dramachef Pio Berndt, om man ikke vi også lige i den forbindelse kommer til at runde diskussionen om de såkaldt røde lejesvende. Du lytter til Radio 24 men inden vi skal til de tre emner, så skal vi altså også lige runde en nok så bekendt 2 diskussion Fordi der er en ting, der har undret Mikkel og mig. Fordi på den ene side har dækningen været intens i de danske medier. På den anden side har der været et, synes vi, påfaldende fravær af, at mediebranchen har vendt blikket indad. Der er blevet talt Centroba, Kevin Spacey og danske skuespilleriner. Og det er blevet refereret, hvordan MeToo-bølgen har væltet svenske mediechefer. Men påfaldende nok har ingen spurgt, hvordan det egentlig står til i de danske medier. Og denne indlysende undladelsessyn forsøger vi nu at rette op på. Vi opfordrer, altså Mikkel og jeg, journalister, der på den ene eller anden måde har oplevet krænkende adfærd, opfordrer dem til at lade høre fra sig. Vi garanterer anonymiteten. Helt ligesom politikken og TV2 i øvrigt har gjort, når disse medier har kortlagt omfanget i andre brancher end lige mediebranchen. Så sidder I derude med en historie om, hvad der går for sig i den danske mediebranche, så tøv ikke. Skriv direkte til mailadressen me2-radio247.dk. Men for lige at anskueligt gøre, hvad det er, vi måske taler om i den her sammenhæng, så har vi inviteret dig, Anna Thyssen, I dag er du selvstændig kommunikationskonsulent, plejer du vist at, at kalde dig. Men på et tidspunkt, Anna, var du jo ansat i TV2. Uh, og du har fortalt mig, at uh, du i den sammenhæng var ude og køre i bus en aften efter en firmafest på TV2. Prøv lige fortælle mig, hvad der så skete. Jamen... Øh Altså nu var jeg, nu er jeg jo ikke, jeg var jo ikke og, øh, journalistisk medarbejder. Jeg var jo ganske almindelig, jeg tror, jeg dengang var medlem af det, der hedder Civiløkonomernes arbejdskasse. så jeg var sådan en øh, funktionærtype, der arbejdede med forretningsudvikling. Øh, men der var jo den her store julefrokost faktisk, øh, et eller andet sted i Nordhavnen, og øh, rigtig mange mennesker, de kom med busser fra Odense, jeg tror, hver anden år var det i Odense, og så var det København, og det her, det var altså Københavnerturen. Øh, så, og der var busser, og også for os, vi kunne så tage de her busser til Nørreportstationen eller ind på Kongs så vi kunne komme videre hjem derfra. Og det gjorde jeg ikke så forfærdeligt sent, men, øh, og jeg havde faktisk heller ikke fået ret meget at drikke, men lidt havde jeg da fået. Og der sætter jeg mig ved siden af en af de her øh, mediechefer øh, på vej i den her bus, og vi kommer til at tale. Altså, jeg kendte ham jo godt. Det var ikke min chef. Øh, og, øh, og han siger til mig sådan, at jeg kom jo efter at have været involveret i den her kæmpe økonomiske skandale, øh, PFA-sagen. og gået nogle år, jeg har i udlandet, så var måske gået fem år, det var ikke sådan lige direkte. Og han, vi kom til at tale om øh, ambitioner og karriere, og jeg har jo, jeg ved ikke hvor gammel jeg var, det er nok 10 år siden eller sådan noget. Øh, så jeg var været først i 40'erne. Og han øh, siger, at jeg sådan fremstår som karriere-mindet, ambitiøs, og jeg siger, jamen det er jeg da også, og taler lidt om, at jeg synes, jeg bliver sat noget tilbage af den der øh, PFA-sag, fordi man ligesom bare stod der, men sådan var det jo. Nu synes jeg, at jeg har kæmpet mig tilbage i det her øh, corporate, som jeg jo kalder det, altså hvor man arbejder i, i virksomheder. Og, øh, og så, siger han, så spørger han sig om, jeg også havde nogle ambitioner sådan på jo, i TV2, så sagde jeg, at det ved jeg ikke, så, er jeg så. nu har jeg jo ikke været her så længe, men altså jeg tror, jeg ikke, jeg har der ikke. Det kan ikke være, jeg har da ikke et job, hvor jeg ikke har ambitioner, for jeg synes typisk set, at jeg er dygtig og en god leder, og der var mange ting, og alt det erfaring, jeg nu havde fået skrabet sammen, det kunne da i hvert fald nok bruges til noget. Og så kan jeg bare huske, at han sådan, der var en pause, og så kigger han på mig, og så sagde han, jamen ved du hvad, Anna Thysen, også på det der Anna Thysen, ikke bare Anna, men Anna Thysen, du bliver aldrig til noget her på TV2. Og så sagde jeg sådan, nå, jeg var helt sådan overrasket, jeg troede faktisk, det var lidt for sjov. Hvor, hvorfor ikke det, sagde jeg så? Fordi du er for gammel og fordi du får for og fordi jeg ikke vil kneppe dig. Og der kan jeg huske, at jeg bare sad og tænkte... Altså, øj, nu bliver jeg bare nødt til at sige, at sådan var kulturen på TV2. Ikke at jeg oplevede det, men man vidste, at det var sådan. Så jeg tænkte... Jeg kan bare huske, at jeg tænkte... Og det kom egentlig til at holde stik og tænke jamen det har han da fuldstændig ret i. Let me get the fuck out of here. Anna, jeg er jo nødt til at spørge dig, hvem var den chef? Jamen det har jeg ikke lyst til at sige. For det første kan jeg jo nok regne ud, at så øh, med min baggrund også i, i forhold til en jurysager og retssager så er det ikke noget, man ønsker sig for sin værste fjende. Og ja, det vil jo blive påstand med påstand. Der var ikke nogen, der hørte det. Folk var fulde. Jeg vil aldrig nogensinde kunne løfte det her op til noget. Og jeg er faktisk også glad. Fordi for mig var det her et udtryk for en kultur, og det er der, jeg synes, det går galt. Fordi sådan noget her sker selvfølgelig også i sager, hvor en eller anden mand siger til en eller anden kvinde typisk, eller hvad det nu er, øh, sådan noget sex eller hvad man kan kalde det. jeg ved ikke, hvad fanden det her var. Men det her, det vidste jeg godt, og jeg vidste, da jeg var ude på TV2, det vi sagde, der var, der var det, vi kvindermest kaldte en pikkultur. kultur og hvad mener du med en pink Jamen det kultur? var jo, at man, øh, altså over i de journalistiske rækker, der kunne man knalde sig til øh, succes, det kunne i hvert fald hjælpe, og man kunne, hvis man lå hver, også risikere at blive skubbet ud i intetheden. Det var det. Ja, og vi har jo også Christoffer Eriksen over fra Radio 24-7 med, og det er jo ikke, fordi du også har været udsat for krænkelser, det skal jeg ikke kunne sige, om du har været, men, men det er jo faktisk ikke for jeg kan at sige, at vi, at, vi har, at vi har teamet lidt op med jer derovre, fordi, så vi har nu lidt flere journalistiske ressourcer, og kigge på de henvendelser, vi eventuelt måtte få. Ja. Kan, du, kan du prøve at fortælle lidt om, hvordan jeg har tænkt at, at kigge på dem og behandle eventuelt indkommende henvendelser? Øh, jamen først så, så vil jeg jo lige sige, at, at det er jo lige præcis nogle historier, som Anna hun, øh, hun, hun fortæller om her, altså som, som kunne være interessante at, at, at gå i dybden med, fordi øh, jeg synes jo egentlig også, at det er øh, rigtigt, hvad Anna siger. Det handler jo sådan set ikke så meget om øh, den enkelte person. Det handler måske mere om at øh, sætte fokus på en... Altså en, en, en meget uheldig kultur. Altså en, en pikkultur, som, som du kalder det, Anna. Det er jo, det er jo essensen af... Hvad skal man sige, problemet ved MeToo, det er jo, at der kan sidde nogle, øh, nogle dygtige medarbejdere, som så kan på en eller anden måde blive seksualiseret mod deres vilje, endda for at vide, du kan ikke få det job, du måske, øh, du måske drømmer om, fordi jeg ikke vil knæppe dig. Eller øh, øh, det kan også være, øh, fordi jeg øh, gerne vil knæppe dig, og du ikke vil kneppe med mig. Eller, øh, sådan noget, ikke? Sådan historie er selvfølgelig øh, enormt vigtig, fordi det er et stort samfundsproblem. Anna Thysen, nu har den her MeToo-diskussion kørt i snart en måned. Mm. Hvad er dit bud på, at vi endnu ikke før nu vender blikket indad i den danske mediebranche? Jamen, det er vel samme årsag, som vi heller ikke gjorde noget øh, ved det dengang. Altså, på TV2, da jeg var der, var der en kvindelig chef, der er der, der vist stadigvæk. Altså, altså di direktør. Ja, direktør for det hele. Så og, altså, ikke fordi hun, hvad skulle hun gøre, men omvendt kunne man da sige, hun kunne dem, altså, det jeg opfattede dengang, det var, at det primært var kvinder, der øh, det gik ud over, kan man sige. Men det der med, at når man siger noget øh, og, og, og, og påpeger den her kultur, så får du dels at vide, at, øh, altså, at man... Dybest set er sådan en, der er ude på og selv, og vi har opmærksomhed. Du er nok ikke dygtig nok, så du må gribe til sådan nogle øh, værktøjer med at sige, du ligesom... Altså, altså... altså og at, at vi ved godt, det findes, men i og med, at der ikke er nogen, der går ud og påpeger det, eller, eller er konkrete og sætter navn på og melder til politiet, for eksempel, det gør jo, at der er ingen, der har lyst til at tage fat i det, fordi det kan kun... Ud over en selv. Lige her til sidst, øh, har du et bud på, hvad, om vi får noget ud af den her opfordring, til, til folk af at, ja, at skrive ind? Overhovedet ikke, men jeg håber det. Altså, jeg, jeg, jeg kan jo sige, at hvis folk skriver ind på den mail, som vi har fået oprettet her, uh, me20-radio247.dk, uh, uh, så vil uh, jeg eller andre journalister, inden for nyhedsafdelingen, kigge på de her forskellige historier, de her tip, og se, om vi kan lave noget på det. Vi vil selvfølgelig prøve at... Jeg forsøger at efterprøve oplysningerne, så vidt man jo kan. Det er jo øh, altså svære historier at dokumentere selvfølgelig. Ikke? Men, men uanset hvad, så kan man jo øh, på en eller anden måde også forsøge at lave en tendenshistorie. Altså ligesom man jo har gjort med filmbranchen. Ikke? Øh, og det er ikke fordi, vi sidder herinde og synes, at det kunne være vildt fedt at hænge nogle bestemte mennesker ud. Men det er jo vigtigt, og tale om tendensen. Og der skal man måske lige tilføje, at de tendenshistorier, der er lavet, både i politikken og på mm -hmm. TV2, har jo været baseret på mange anonyme kilder. Det er yeah. ikke, når, når TV2 har behandlet for eksempel, hvordan er tilstandene i den danske skuespillerbranche på teaterne, så har man jo benyttet sig anonyme kilder. Der har man jo ikke krævet, at folk stiller sig frem med, med, med navn og adresse. Nej, og der er det jo så vigtigt, at, at vi som journalister sidder og tænker, okay, er det, er det øh, plausible forklaringer her, er det troværdigt, hvordan er kilderne, er de troværdige, øh, osv., så videre, så videre. har de et motiv for at sige, hvordan de siger, og, og, og alt noget, ikke? Øh, men det er klart, ja. det er sådan noget, vi skal sidde og, og, og kigge på inde i nyhedsafdelingen, og så øh, lover jeg, at en der derindefra øh, kommer ind til jer igen og, og, og fortæller jer om det. Ja, og der vil jeg lige afslutningsvis uh, lige specificere, hvis man vil skrive til den her adresse, så er det altså me radio og så 24-metal-24, og så SUV.dk. Du lytter til Radio 247. Og nu til noget andet med kønsproblematikker inde over. For i løbet af det sidste år, halve år, så har DR2's program Deadline løftet sin anledet andel af kvindelige kilder fra 25 til 38 procent. Det er sket efter, at fire akademiske praktikanter lavede en rapport, der viste, at selvom mænd og kvinder i gennemsnit lige ofte sagde ja til at deltage, så var andelen af kvindelige kilder, der blev inviteret, langt, under, øh, langt lavere end de mandlige. Det har DR2 nu rådet båd på ved blandt andet at lave en tavle på redaktionen, som viser kildernes køn i de enkelte programmer, samt en regel om, at der skal være mindst et kvindenavn på blokken til hvert program. Og for at tale om det, har vi nu fået fint besøg fra Danmarks Radio af dig, Heidi Rofdrup. Du er redaktionschef på Deadline, og velkommen til dig, og tak fordi du vil være med. Heidi, hvad er det, som du ser det, at kvindelige kilder kan, som mandelige kilder ikke kan? Aner det ikke. Det kan godt være, at de ikke kan noget som helst andet, end mænd kan. Min Hvad skal vi, så med den her kvote? vi skal undersøge, vi skal sørge for, at vi inviterer en mangfoldigt, mangfoldigt udsnit af den danske befolkning, når vi søger at perspektivere det samfund, vi lever i. Jeg troede, men jeg, jeg tager jo så fejl åbenbart. Jeg troede, at Deadline som udgangspunkt altid ringede til dem, der vidste mest om sagen. Det gider uden, det bare sådan. I det øjeblik vi gør det, så er det her projekt uh, slut, og så laver vi et andet uh, kvalitetsprojekt. Uh, uh, Pointen med at lave det her projekt var jo ikke, at man skulle ringe til et specifikt køn. Øh, pointen med det her var jo at sikre, at vi ikke kun ringede til det ene køn. Øh, altså, det handler jo ikke om at forfordele et bestemt køn. Det handler om at lade være med at gøre det. Men, men skal man forstå det sådan, at, at Deadline tidligere, altså i jeres journalistiske praksis, har forfordelt mænd? Altså, I simpelthen systematisk har ringet til mænd mere end til kvinder? Vi har systematisk ringet til flere mænd end til kvinder. Ikke med vores gode vilje, og ikke fordi, at det var et udtryk, vi ønskede at have, men fordi vi har arvet et kildenetværk, som er opfundet over tid i et samfund, som er anderledes øh, skruet sammen, end det er i dag. Og øh, kald det journalistisk dogenskab, kald det vanetænkning, kald det hvad I vil. Men faktum er bare, at når vi ikke gør op med den måde, vi rekrutterer kilder på, og den måde, vi søger på, så bliver vi ved med at reproducere det kildenetværk, vi kender i forvejen. Men... Og det kildenetværk, øh, det består af et overtal af mænd, også mere end øh, den her øh, gruppe udgør i det samfund, vi ønsker at perspektivere. Men kunne forklaring ikke være den simple, at hvis vi ser på de områder, som deadline især beskæftiger sig med, altså politik, international politik, økonomi, der er der bare flere mænd, der er eksperter derude. Jo, sådan var det engang. Og sådan tror du ikke, det er mere? Jeg ved, at det ikke er sådan længere. Der er flere forskellige faggrupper, hvor der stadigvæk er en overrepræsentation af mænd. Det er for eksempel inden for kommunalpolitik det er svært for os at have en anden kønsmæssig sammensætning, når vi dækker kommunalpolitik i de her uger, og det er sådan set også ligegyldigt, fordi hvis vi afspejler samfundet som det er, og inden for kommunalpolitik, der er det sådan, at mænd er kraftigt overrepræsenteret. Og se det er jo som det er. Men faktisk er der sket utrolig meget inden for rigtig mange af de områder, som vi beskæftiger os med, eksperter i alt muligt, det du nævner, økonomi, international politik, alt mulige andre fagområder, hvor der er kommet rigtig mange flere kvinder til, men der er også kommet alt muligt andre til. Det er ikke kun kvinder. Der er også kommet mange øh, nye akademikere med en anden etnisk baggrund end dansk. Der er kommet nogle yngre kilder til. Og min pointe med det her projekt er sådan set ikke, at det skal handle om kvinder. Det skal men, handle om mangfoldighed. Men, men det er der, jeg, jeg ikke helt forstår det. Fordi man kan sige, på den ene side siger du, at køn er ikke et kriterie i sig selv. Det går jeg ud fra, at det er der point. Men alligevel opstiller I køn som et kriterie. Det, det virker umiddelbart, som om der er et ret åbenlyst paradoks i det. Man kunne jo sige, at hvis I gerne vil have en mere mangfoldighed i kilder, Hvorfor går I så ikke bare efter det? Jamen, det prøvede vi også i flere år. Altså, jeg kom jo til deadline i 2012, og vi kiggede hinanden i øjnene på redaktionen og sagde, ej, vi vil have mere mangfoldighed i kilderne. Og, øh, og det sagde vi til hinanden, og det kiggede vi hinanden i øjnene og gjorde og kiggede rundt om og diskuterede hele tiden, og der skete ikke en skid. Altså ikke en skid. Hvis du vil forandre noget som helst, så bliver du nødt til at lave nogle benspænd. Nogle kreative benspænd, der gør, at du tænker anderledes og tvinger dig selv til at tænke anderledes. Det her projekt er ikke tænkt som, at det skal have en kønsmæssig lavside. Det er tænkt som, at vi skal tvinges til at gøre op med den vanetænkning, vi har, når vi rekrutterer kilder. Og bare lige sige, at der er ikke noget galt med de kilder, der er i deadline. Jeg er simpelthen så taknemmelig for, at alle dem, der deltager i deadline med jævne mellemrum, tager sig tid til det og forbereder sig på det og gider komme. Der er slet ikke noget galt med dem. Det er ikke fordi, der er nogen af dem, som vi gerne vil have udskiftet. Det kunne bare være fedt, hvis de kom lidt sjældnere, og vi fik nogle andre kilder end os. Vi har jo ringet til en professor, Hans Bunde hedder han ved Københavns Universitet, som, tør jeg godt sige, er meget kritisk over, det er du godt klar over, at du har politiseret med ham i øh, diverse øh, medier. Han er meget kritisk over for jeres initiativ her. Lad os lige prøve at, øh, at høre, hvad det er, Hans Bunde mener om øh, Deadlands nye initiativ her. Det er dybt øh, problematisk, fordi øh, dem, vi skal ind i studiet, det er jo de bedste, det er jo typisk eksperter og den slags ting. Og der kan det jo ikke nytte noget, at man siger, at folk ligesom skal repræsentere en etnisk eller en, en kønslig gruppe. Vi skal have dem en, som præsenterer almindeligt og den almen tanke på bedste vis, og, og ikke forskellige særgrupper eller særidentiteter. Nu har man lavet et kvoter i det her tilfælde for, for at sikre en vis andel af kvinder blandt eksperterne. Kunne du se for dig, at man lavede andre kvoter? Jo, jeg kunne da sagtens forestille, sig at, at, at forestille mig, at der kom etniske kvoter også, for eksempel, og socialgruppekvoter og den slags ting. Og så kunne man jo forestille sig, at til sidst var der kun 10% tilbage til det, man kunne kalde åben klasse. Det vil sige, at man faktisk tog de bedste, uanset køn, etnicitet eller klasse. Ja, har jo, hvorfor egentlig ikke det? Hvorfor ikke en etnisk kvote? Det der med kvoter, det må stå for... Hans bundes egen, Så lad os kalde det jeres... målsætning. Kalde altså. målsætning. Øh, man kan lave løftestænger for en masse ting, og lave en masse greb, øh, hvis man vil forandre noget. Øh, det ved I jo øh, sikkert selv fra jeres øh, journalistiske karriere. Øh, Men se altså en, en, et, si... en etnisk øh, løftestang mål, målgruppe? Øh. Det kunne man da sagtens forestille sig, hvis man synes det var et issue. Altså for mig handler det om, jeg, jeg har hele tiden haft en idé om, at hvis vi får brudt med den vanetænkning, vi har i dag, når vi rekrutterer kilder, så lykkes vi på mange af de andre parametre også. Jeg er meget optaget af øh, alder for eksempel. Jeg er meget optaget af, at Deadline ikke er et program, hvor man skal være plus 60 for at medvirke. Øh, meget optaget af, at vi får yngre kilder ind os. Altså det er trods alt halvdelen af befolkningen sådan cirka, øh, som er øh, været under 45. Øh, og de, skal også, øh, den, de holdninger og det perspektiv på samfundet skal jo også afspejles i Deadline. Øh, øh, noget vi i øvrigt har lavet andre initiativer for før, som bare ikke var målbare på den måde, men satte andre initiativer i gang tidligere, hvor vi forsøgte at rekruttere unge kilder, i forhold til etniske minoriteter, det kan da sagtens, øh, jeg kan da sagtens forestille mig, at vi på et tidspunkt vil rette fokus hen, Om det bliver øh, med de samme metoder, aner det ikke. Altså det der med kvoter, det, det, det, det er bare ikke noget, der kommer fra mig eller fra det eller redaktion. Men, men i praksis ser det jo lidt ud som om, altså man kan sige, at I kalder det noget andet, men udfaldet er jo blevet lidt det samme, som hvis man har indført en kvote. I har jo sådan set overopfyldt målsætningen, skrødstrej. Det er andre, vi kalder en kvote, Altså man kan sige, det er bare juridisk kodificeret, at I skulle gøre det, men jeg så gjort det alligevel. Altså det, vi har gjort, det er, at vi har øh, i samarbejde hele redaktionen sammen har øh, set på, om vi kunne være tilfredse med, at vi ikke spurgte øh, kvinder, og vi ikke spurgte øh, nye kilder i det hele taget. Og så opfandt vi en lang række af øh, benspænd, som vi øh, committed os til, for at gøre op med den vanetænkning, som vi øh, gjorde os skyldige i. Altså det er et internt kvalitetsprojekt øh, øh, det her. Og en af de ting er at hænge en tavle op, som sikrer, at vi, øh, at vi spørger kvinder, fordi det var den største ubalance, jeg kunne få øje på. Øh, men en anden ting er jo, at vi hele tiden sørger for, når der for eksempel er en opkomming stor historie, en stor event, for eksempel et kommunalvalg, så sætter vi tid af til, at, øh, at vi kan researche os frem til, at der kommer nogle nye navne til. Er der sket noget derude? Og det er ikke kun kvinder, det er også yngre forskere eller øh, bemærkelsesværdige byrådspolitikere osv., uanset køn, uanset alder, uanset øh, etnisk baggrund i øvrigt. Men altså rent anekdotalt, når jeg sådan står og, og, og tænker tilbage på de deadline, jeg ser, så er der jo egentlig en større strukturel ubalance, jeg kan se altså et eller andet sted. Ikke? Fordi jeg tænker, altså akademikere udgør jo hvad, 20-22 procent af befolkningen, men... Det er jo svært at finde en deadline-kilde, der ikke altså, som minimum er kandidat. Det var fuldstændig ret, og det kunne også være sagtens noget, vi kiggede på på et tidspunkt. Men uh, deadlines koncept er jo sådan, at det handler om nogen, der taler om... Øh, samfundet, øh, og nogen, der taler om nogen andre i samfundet. Og det er, fordi det er et perspektiverende ekspertbord, politisk holdningsbord, øh, debatprogram, og øh, der er det simpelthen sværere at finde nogen, der ikke har en akademisk baggrund eller færdes i det miljø, som øh, skriver øh, øh, perspektiverende indlæg i aviserne eller på nettet, eller hvad de måtte gøre. Jeg forstår det ret. Du, du var før i hvert fald principielt åben over for etniske målsætninger. Jeg skal nok med man kalde det kvoter målsætninger. Kunne du også se en social gruppemålsætning for dig i i -regi. Det, kunne jeg det kunne jeg sagtens se for mig. Altså øh, fuldstændig. Øh, hvis vi synes, det var, øh, det var et, øh, en, en ting, vi kunne udvikle os på at være mere mangfoldige der, det, det kunne jeg sagtens forestille mig. Og så skal jeg lige spørge dig her, hvor, hvor tiden så småt begynder at ringe ud. Næste gang jeg ser deadline, og der sidder en formentlig meget velkvalificeret kvindelig ekspert, så vil tanken muligvis dreje mig, er hun nu valgt, fordi hun kan noget på stoffet der, eller er hun valgt, fordi hun er kvinde? Men så er det jo fordi, du har læst overskriften i en hans artikel og ikke læst, hvad det faktisk handler om. Vi spørger jo ikke kvinder, som ikke har meritterne i orden overhovedet. Vi sørger bare for at spørge nogle andre, nemlig plejer at spørge. Men hvordan kan jeg være sikker på det, når jeg ved, at I internt har en målsætning, som I utroligt gerne vil leve op til? Hvis valget står mellem en mand, der måske lige er en my bedre end kvinden, hvordan kan jeg så være sikker på, at I ikke vælge kvinden for at leve op til målsætningen? Hvis vi står over for to kilder, hvor vi har en, som er mærkbart bedre end den anden, så tager vi selvfølgelig den kilde. Det her projekt skal ikke sørge for, at flere øh, kvinder, øh, ukvalificerede kvinder, kommer i medierne. Det her skal sørge for, at vi spørger de kvinder, der er kvalificerede. For det gjorde vi ikke før. Og du frygter ikke, at du gør kvinderne en bjørnetjeneste i jordes, øh, gamle forstand? Altså gør dem gør den en tjeneste, de ikke bruger sig om at få, få, få foretaget, når du ligesom skaber den her mistanke derude, som jeg beskrev lige før? Når jeg spørger en kvinde, som er kvalificeret, ligesom når jeg spørger en mand, eller hvem det måtte være ind hen, om vedkommende er kvalificeret, så står det den person fuldstændig frit for at sige ja eller nej til at deltage i deadline, men vi spørger ikke nogen, der ikke er kvalificeret. Hej, Edi redaktionschef på dr 2 deadline. Tak, fordi du kom. Tak. Du lytter til Radio 24 /7. Ja, så skal vi til det, jeg har i vores oplejning her kaldt en krig mellem Jyllandsposten og PostNord. Det er måske lige at, at, at, at tage munden for det vi finder ud af lige om lidt, når vi skal snakke med delt chefredaktør Sten Rosenbach fra Jyllands Posten, og dels dig, direktør i Post Danmark, Peter Kær Jensen. Det, der er baggrunden for vores snak her, er, at din avis, Jyllands Posten, i sidste uge, bragte en artikel om, at pensionsbranchen nu overvejer at fravælge fysiske breve til fordel fra for det, man kunne kalde en digitalisering, altså digital post. Ifølge artiklen er årsagen til det en massiv utilfredshed blandt øh, kunderne med Post Danmarks Service. Og den artikel, skal jeg ellers lige love for, Peter Kjær, fik dig op i det, i det røde felt. Hvad var problemet? Det var, at præmissen for, for den artikel var fuldstændig forkert. Uh, man havde en, en situation, hvor at, uh, en brancheforening for, for pensionsselskaberne vil digitalisere og have lov til at tvangsdigitalisere, ligesom det offentlige har gjort. Og det er da sådan set en ærlig sag, men øh, når man så siger, at grunden til det, det er på grund af PostNords utrolig dårlige kvalitet, så bliver det til noget rigtig, rigtig forkert. Når det er så, sådan, at man trækker et datterselskab ind for, som sandhedsvidne om, at kunderne står i kø, som de skriver i avisen, for at forlade PostNord så bliver det nærmest endnu værre. Det, det kan være, at du lige skulle forklare, hvad det er for et datterselskab, vi snakker det, uh, om der. Det uh, er hedder, hedder eller BK i, i daglig tale, hedder det her datterselskab. Så man tager, tager direktøren ind, som så bevidner og siger, jamen det er da rigtigt, jeg har mange kunder, som står i kø for at komme over til mig, øh, over fra PostNord. Og nu har jeg jo talt med alle vores kunder i pensionsbranchen siden da, eller vi har, og de har alle som en sagt, at den her ret, den er ikke kogt i vores køkken, så, så det kan jeg ikke genkende overhovedet. Den Rosenbakke, har I lavet at bruge af øh, en i den grad vennerhuset til at, at komme med en artikel, der er kritisk over for en konkurrent til denne vennerhuset. Nej, selvfølgelig har vi ikke det. Altså, det, det er faktisk helt ude af ham det her. Øh, lad os lige få begreberne på plads. Bladkompaniet er ikke et datterselskab af Posten. Men er Politikens er for 50 procent vedkommende ejet af J.P. Politikkens hus. Og hvem ejer den anden halvdel? Det gør Bergenske Media. Og hvem ejer Bergenske Media også? Radio 24 7. Så det vil sige, I skulle egentlig også deklarere en interesse her. Det gør Æh, du så nu, og tusind tak for og det. Og det, er, og det er faktisk, det er faktisk en, en væsentlig pointe i det her, fordi Peter er ude i en gang øh, syvdobbelt corporate spin i det her tilfælde. Det er da klart, at hvis man kan bruge øh, et øh, koncernfamilieskab med bladkompaniet til at diskreditere et medie, miskreditere et medie, som skriver kritisk om Post Danmark, Post Nord, så kan man miskreditere rigtig mange medier. Det vil sige, så kan politikken, Jyllandsposten, Finans, Watch Media, Børsen, øh, Berniske Tidene, weekendavisen, BT, Bladet. ingen af dem eller Radio 24-7 vil kunne beskæftige sig kritisk med Post Danmark i så fald, uden at få den der smækket i hovedet med, at det er bare fordi, I har et familiemejerskab med bladekombineret. Men jeg kan sige, at vi er fuldstændig ligeglade med, hvordan det går med bladekombineret. Det har intet med vores journalistik. Men... Noget andet er, en ting er, at man kan sige, at, at I måske ikke er påvirket af det, men, men det er også et spørgsmål om, at I, måske ikke, at I måske burde deklarere det, lige præcis i den her sammenhæng, at I burde skrive det, og det har I jo altså også afvist at gøre på, på finans, som det jo retteligt skal siges. At det, det, det, siger, det, det er fuldstændig korrekt. Øh, nu er varedeklarationer det store modeord i mediebranchen for tiden, og nogle gange har man indtryk af, at hvis man bare deklarerer ting, så kan man at så hvad som helst som journalist. Det mener jeg ikke. I det her tilfælde mener jeg, klart det vil være relevant at det det var, det, en fejl. det var en fejl, I ikke gjorde ja, det. det burde vi have gjort. Er, er din kritik så faldet til jorden nu, hvor, hvor vi har en indrømmelse fra din Rosenborg? syv double, corporate spin. Nej, jeg tror ikke, det er 7 double, corporate spin, det her overhovedet. Altså, det der sker i den proces, det er jo, at vi faktisk har en diskussion øh, med, øh, med JP i processen, hvor vi siger, jamen okay, I, må, det kan, I kan jo skrive som I vil, men vi synes, det vil være klædeligt ja, at gå ud og deklarere det her. Og der vælger man så aktivt ikke at gøre det. Så går jeg så ud og siger, hov, det synes jeg faktisk er en lille smule unfair det her, og jeg synes det er falsk varedeklaration. Det kunne man godt have, have gjort danskerne opmærksomhed, opmærksom på. Og siden da, der vil jeg nærmest sige, at det kan da godt ske, det så er så 8 dobbelt corporate spin, men man kan jo bare læse aviserne, der er det bare væltet ind med ekstremt negative øh, overskrifter. I dag er der, derfor vil Sofie Løde ikke hjælpe private virksomheder med at skrotte PostNord. Altså, det er sådan noget, hvor man sidder og tænker, og det drejer sig stadigvæk ikke om PostNord, det drejer sig stadigvæk om digitalisering som noget helt andet. Jeg synes, at det, det bærer et meget, meget uklædeligt præg på sig. Det, det, på mig lyder det som om, at du står som, som, som, som førstemanden i, i PostNord, og synes, I egentlig har, burde have meget, meget, eller har meget, meget ondt af jer selv. Det, kan, det ved jeg ikke, og vi har. Jeg synes bare, at hvis det er sådan, altså, hvis vi, jeg vil sige... Når, jeg synes, vi tager relativt meget tryk i pressen. Det gør vi. Og det er, det, vi, det er den, den virksomhed, vi er. Vi får meget tryk i pressen. Sådan er det. Vi er en rigtig stor del af Danmark og danskens hverdag, så det, det får vi, det tager vi. Men når det er sådan, at man så trækker et affilieret selskab, som man har en økonomisk samme interesse med, ind som sandhedsvidende omkring en dårlig kvalitet, som fører da forkert... Vores kvalitet i de sidste syv måneder er højere end de sidste 10 års gennemsnit. Så der er ikke nogen case overhovedet, men man får en fir til at blive til ti høns. Så synes jeg, det er ok, at man ligesom prøver. I hvert fald jeg har ikke nogen illusion om, at jeg vinder den her diskussion, men jeg har en, i hvert fald en, en mening om, om, at jeg skal have det sagt. For jeg synes, det er rigtig åndfærdigt, den måde, vi bliver behandlet på. Men hvorfor bringer I ikke et retvisende billede af, af Postnord? Nu hører vi lige direktøren sige, at uh, det går faktisk bedre med, med Postnords kvalitet, ja. end I beskriver det. Vi, vi bringer bestemt også et retvisende billede af Postnord, og det har vi gjort i rigtig lang tid. For lige at forstå baggrunden for det her. For få uger siden var PostNord øh, på samtlige medier hele tiden, fordi PostNord skulle modtage 1,5 milliarder kroner fra de danske skatteyder, fordi forretningerne kan sammen i ekstra støtte. Det fik PostNord så, og så må PostNord ligesom leve med, at pressen interesserer sig for efterfølgende. Hvordan går det så med PostNord, når I har fået 1,5 milliarder af vores kroner? Og det er jo et retvisende billede, vi skal have her. Det får jeg også. I den sammenhæng er det selvfølgelig meget, meget interessant at se på, hvordan går det så fremadrettet med økonomien i PostNord? Derfor kigger vi blandt andet på, hvordan går det med erhvervsområdet i PostNord? Fordi det er det, man stadigvæk kan tjene penge på. Og i den forbindelse har vi fået fingre i en konsulentrapport, som Quartz har lavet for Transportministeriet. Kvarts er et konsulenthus, som er jo det meget velanskrevet. Og i den konsulentrapport, som jeg har et PowerPoint-uddrag af her, konkluderer... Kvarts at et fald i serviceniveauet har ligeledes betydet, at kunderne kigger mod andre muligheder end postnord til omdelingen. Altså erhvervskunden kigger andre steder hen. Der bliver nævnt eksempler. Det her underlagt agtindsigt, så det er selvfølgelig med offentlighedsloven. I, i HU her, at der er en del ud. Vi vil meget gerne tale med de kunder, der har prøvet noget andet, og spørger dem, hvorfor har I prøvet noget andet? Men er det forfølgelse, bare for at blive konkrete, og, og... At tage, tage afsæt i en anerkendt rapport? Overhovedet ikke. Altså, jeg var ved at sige, der har været konkurrence på brevmarkedet siden, jeg tror det er 2009 eller 10 at brevmonopolet blev, øh, blev afskaffet. Det er helt fint. Det, som, det, som jeg har sælert mod, det, det er hele den her indbringning af BK og falsk varedeklaration, hvor at, altså, til hver spørgsmål, som man stiller omkring, altså, hvorfor skjuler I noget, hvis I ikke har noget at skjule? Det kan jeg bare ikke forstå. Men, men der er vel også spørgsmålet, Sten Rosenbak, om at, at I fremlægger de i artiklen, som om at, at den her overgang til digital skyldes en tilfredshed, hvilket jeg altså virker kan forstå på, på Peter Kær, det er simpelthen ikke tilfældet? Jamen det er jo det, Peter Kær siger. Altså Peter Kær siger, at hans egne kunder lyver, når de siger, at det er på grund af PostNords dårlige service, at de vil skifte til digitalisering. Jeg kan da godt lægge to og sammen og sige, hvis, de her, hvis forsikring og pensionsselskaberne, som der jo er 96 af i Danmark, så det er meget godt gået, hvis I har nået at tale med dem alle sammen her i på få dage, men hvis, hvis, hvis de alle sammen får lov til at sende digital post i stedet for fysisk post, så kan jeg da godt regne ud, at det er en forretningsmæssig fordel for dem, for de sparer rigtig, rigtig mange penge. Nu er det bare sådan, at de går ud og siger, at det er på grund af PostNords dårlige kvalitet. Det får de lov at sige, det er deres begrundelse. Peter får i samme artikel udføreligt lov til at sige, at det ikke er et billede, han kan genkende fra Portsnors side. Ja, og når nu Stine Rosenbach siger, Peter Kær, at det vil være en fordel for de her pensionsselskaber at kunne sende digitalt ud, så går jeg ud fra, at man deraf kan slutte, at det vil være en økonomisk ulempe for snor hvis man ikke stadig har de der kunder. Kunne det ikke være en del af forklaringen på, at du bonder, der er der ganske valgt, at du simpelthen er bange for at miste nogle kunder? Nej, faktisk ikke. Altså, Digitaliseringen, det er ligesom at bekæmpe tyngdloven. Det kommer til at ske. Sådan er det. Øh, det har vi ligesom accepteret. Det, det er ligesom den måde, Danmark kører fremad. Det har jeg ikke noget problem med overhovedet. Jeg, jeg forsøger egentlig ikke at, om man sige, at, at påvirke den digitalisering, der, der går på anden måde, end at vi faktisk hjælper vores kunder med digitalisering. Og der fører det ikke noget som helst til, i vejen for, at de her pensionsselskaber kan gå ud og digitalisere. Øh, så, så, og vi kan der hjælpe dem med det. Altså, vi er faktisk selv medejere af e-boks og bruger e-boks øh, e selv. Så der er ikke noget problem der. Der er ikke nogen... Hidden Agenda øh, fra vores side overhovedet i det. Men det føler du, der er fra Jyllandspostens side. Ja, det gør agenda. jeg, fordi at de fordi falsk varedeklarerer. Altså, de skjuler jo ting for deres læser, som egentlig er relevant information, synes jeg. Og, og... Men, men, men har Sten øh, egentlig ikke en, en grundlæggende, en solid pointe? Altså, man kan sige, ejerforholdene i den danske mediebranche til en hel masse selskaber, som eksempelvis Bladkompaniet. Altså, det er jo relativt komplekse størrelser, og det er vel ikke noget, jeg tænker, at den almindelige journalist rundt omkring på finans. Jeg vidste da ikke engang, at 24-7 øh, var øh, indirekte med, jeg det vi har Berlingske var medejer blad og Jeg tænker jeg kunne forestille mig at der var en del journalister over på JB der havde det på samme måde. Altså nu skal jeg ikke vide hvordan man laver kildearbejde på på JP, men hvis man tager BK med ind i selve artiklen, tager dem ind som et så bør man vel også vide hvem det er, man tager ind inden man begynder at skrive om det. Og når man så bliver gjort opmærksom på det, inden at man, at man, man, man, man sætter den her artikel på tryk, så kan man vil der som journalist godt tænke, "Hov, det må jeg nok heller skrive på, det var da relativt relevant information for læserne. Jeg kan godt tænke mig at høre, Stine Rosenbakke, var du ind over den her artikel, inden den blev trygt? Jeg var til dels ind over den her artikel, inden den blev trygt. Hvorfor blev den så ikke vi, vare deklareret? Vi diskuterede, hvor vi, vi skulle vare deklarere det. Og det skal siges, at i forarbejdet til den her artikel var der jo en del polemik frem og tilbage med PostNord, som der i stigende grad er med virksomheder, når man laver erhvervsjournalistik og sådan er det. Og det er da selvfølgelig en del af vores overvejelser, hvor vi, hvor vi på snor i det her syvdoblet corporate-spænd skal have lov til at kunne bruge bladkompaniet som brækjern for at demontere samtlige erhvervsmedier i det her land, ved at kunne sige, at I er også medhejere af bladkompaniet, hvad vi jo ikke er, det er vores ejer, der er, øh, så, så derfor gjorde vi det ikke. Vi har så efterfølgende revurderet situationen og tænkt, ja, det kan godt være, at vi ved at et medejerskab af Bladkompaniet absolut intet har med vores journalistik at gøre. Det er fuldstændig utænkeligt, hvis man er med i noget med mediebranchen, at man tror, at jeg kan få journalister til at skrive historier på det grundlag. Men det kan alle ude i verden jo ikke vide. Og derfor er det relevant nok at være det, med. så det vil vi gøre fremover, når vi skriver om Bladkompaniet. Men er der ikke en logisk brist der? Fordi på den ene side, Sten, så argumenterer du for, at der er absolut vandtætte skotter, og På den anden side siger du, når jo, må, måske vi alligevel skulle have fortalt om det. Hvor, hvorfor det hvis der er de der vantætte skatter du påstår der er. Jamen, det har jeg lige sagt Henrik. Det er fordi de vantætte skotter kender vi godt i mediebranchen. Vi ved de er der, men det er ikke nødvendigvis sikkert alle lægemænd ved det. Og derfor kan vi jo lige så godt deklarere det at vi har ikke noget at skjule i den sammenhæng. Det har ingen betydning. Og det er du 100% sikker på at det, det ikke har nogen betydning. Det er jeg 140% sikker på. Altså jeg har været chefredaktør på JP i 5 år. Jeg har siddet i redaktionsledelsen i 15 år, må det blive. Jeg har på intet tidspunkt haft et minuts møde med nogen fra Peter Pædager Jensen, du har jo fået, også før at I mødes her i studiet, så har du fået et skriftligt svar i Yldensposten fra Stine Rosenbach, der øh, siger, at hvis du er utilfreds med noget, så må du bare klage til presnævnet. Gør du det? Altså, nu vil jeg ved at sige, så kan jeg jo stille Stine Rosenbach i spørgsmål. Jeg har vundet to sager i presnævnet i år. Øh, kan du huske, hvad for nogle det er? For det tror jeg ikke, de fleste danskere, de i virkeligheden kan. Uh, der er Jakob Illeborg på DR-kontant osv., og, og så kommer det til seks måneder senere at stå noget på side 376 på tekst om, at det vi er meget, meget kede af, at vi havde brugt forkert data osv. Skaden er jo sket. Jeg, er ikke, jeg, jeg siger ikke noget her, fordi jeg gerne vil have... Øh, jeg gerne vil vinde en sag i pressen, nævnede Jeg vil virkelig bare have, at vi bliver behandlet sagligt og ordentligt fremadrettet. Men, men er du overbevist, når øh, vi har Stine Rosenbach, der siger, jamen du kan have alle dine konspirationsteorier, men der er absolut... Altså, manden siger det jo, han ser jo meget øh, ærlig ud, når han kommer med den erklæring. Hvorfor ikke bare tro på ham? Jamen, jeg vil sige, jeg, jeg håber da egentlig også, at jeg kan tro på ham, men når jeg så læser aviserne fremadrettet, så, så bliver der jo brugt rigtig meget krudt på, altså, overskrifterne de sidste 4-5 dage går jo desider sådan noget antipostnord i stedet for at tale om det, det hele i virkeligheden drejer sig om, som er den her digitalisering, man gerne vil i gang med fra nogle brancher, og det er fint for os. Så jeg, jeg, jeg undrer mig bare over den vinkel, man tager, hvor man tager sager, som egentlig ikke har noget sønderligt med os at gøre, og så drejer det negative, vinkler det negative omkring PostNord. Og du får lige den sidste bemærkning. Ja, det er det her har i høj grad noget med PostNord at gøre. Det har rigtig meget med PostNords omsætning at gøre, det har noget med PostNords kunder at gøre, og det bliver aldrig nogensinde i kilderne, der kommer til at bestemme vinkler i Jyllandsposten. Direktør i Post Danmark, Peter Kjær Jensen, tak fordi du kom, og også til dig, Sten for chefredaktør på Jyllandsposten. Tak skal I have begge to. Ja, tak, Du lytter til Radio 24-7. Dramachef i Danmarks Radio, Piv Berndt, har stået bag en række af kanalens største succeser i nyere tid. Hun har stået bag serier som Arvingerne, Bogen, Forbrydelsen og Bedrag. Men i midten af øh, oktober, der annoncerede hun, at hun forlader Statsradiofonien og tager fire højt placerede medarbejdere med sig for at starte sit eget produktionsselskab i samarbejde med et stort internationalt produktions- og distributionsselskab. Og velkommen til dig, Pyperant. Tak for det. Ja, og det kan være, Pyperant, at vi lige skulle starte med at, at få, få, få, få fakta på plads. Hvad er det for nogle internationale produktionsselskaber, du nu skal til at samarbejde med? Det spørgsmål, det besvarer jeg den 4. december. Er det HBO eller er det Netflix? Jamen, jeg kan ikke svare på noget før den 4. december. Er det, stor? så... er det stort? Det er kæmpe stort. Okay. Kæmpe er det, stort. <laughs> Fantastisk. <laughs> okay. Det er dejligt, og vi er glade og stolte, og vi glæder os til at fortælle det. Så vi, vi kan ikke, hvor meget vi end forsøger at afæske, Der dig noget, øh, det kan vi godt, men vi får ikke noget ud af det, Nej. noget, noget, noget øh, konkret svar. Nej. Så lad mig øh, spørge om noget andet. Nu forlader du så efter mere end 30 år i, mere mm -hmm. falle, ikke? Uh, i Danmarks Radio, en for øjeblikket jo meget omdiskuteret uh, institution, vi uh, står lige foran mm. et medieforlig, mm. uh, hvad er det for nogle tanker, du gør dig om det Danmarks radio, du forlader, og som du jo også på sæt og vis har været med til at sætte dit præg på? Kvæg af det område, du har haft ansvaret for, jo fylder meget i danskernes syn på Danmarks radio. Ja. Jamen, jeg synes, at Danmarks radio er en af de mest fantastiske arbejdspladser. Alt andet vil være mærkeligt. Jeg arbejdede der som freelancer, og senere som fastansat igennem over 30 år. Og det er et fuld, helt fantastisk sted at arbejde, synes jeg. Og der er så mange dygtige mennesker. Der er et enormt pres på Danmarks radio, hele tiden. Bevågenhed som jo nogle gange kan være frustrerende og hvad kan man sige, defokuserende for det, vi gerne vil lave. Men jeg synes, der bliver talt alt for lidt indhold og alt for meget politik og økonomi og øh, udenomsting. Fordi jeg synes, Danmarks Radio leverer nogle fremragende programmer. Også min egen afdeling. Jeg synes, jeg en afdeling i topform, der leverer i øjeblikket en serie, som er helt fantastisk øh, speciel og sin egen, og står ud, markerer sig og laver public service på alle platforme. Du siger, at kritikken har været, jeg tror du frustrerende og defokuserende. Ja. Jamen undskyld mig, skal du ikke tørre øjnene og så ligesom finde dig i, at når det er, at Danmarks Radio er den kæmpe institution, jo. som Danmarks Radio er, så må man også finde sig i, at der er nogen, der har nogle holdninger til det. Det er et vilkår, jeg ved det, og det er også rigtigt, og det gør vi jo også. Vi arbejder jo trygt videre og glæder videre. Men selvfølgelig er det da frustrerende nogle gange, fordi man føler nogle gange, at, at det, man laver, ikke bliver så vigtigt, som nogle andre udenomsting er vigtige. Og det, det, der, det, altså, jeg, synes jo, jeg synes jo, der bliver lavet sindssygt mange gode programmer, og mange gange, når man står i paneler og sådan noget, så taler folk ikke om programmerne og indholdet, men om alt muligt andet. Og fint, for, altså vi har jo alle sammen en holdning til alting, øh, den støjer bare rigtig meget omkring det her. og det er jo sikkert vilkår, når man er i den situation, øh, det er omkring uh, licens, øh, og det forstår jeg godt. En af de ting, når jeg sådan ser tilbage på, på DR's dramaproduktion, så kan man sige, så var der jo selvfølgelig sådan en slags storhedstid op gennem 70'erne, der var hus på Christianshavn og naturligvis serien over den men så var der ligesom i 80'erne og 90'erne, der kommer der sådan lidt en, en, en, en, hvor det går lidt ned ad bakke, der mm. kommer faktisk en serie, der hedder Rejseholdet, som ikke var den samme, som vi kender senere. Ja, den var lidt speciel, ja, og Mor og Major, Kæmpe ja, Dutter ja, Lavkage, en masse ting, der ikke var specielt markante. Så ja, kommer så den her bølge med Taxa først, og så begynder er faktisk at vinde Emmy er med men og Juli, og nu er man jo helt op og spise kirsebær med de store, i forhold til, at Adam Prise laver, laver ting for, i samarbejde med ham, der har lavet House of Cards, Loot osv. Men, men, men det er jo medarbejdere, som har været med til for licenskroner og skabe den succes, okay. som du nu tager med dig ud af, og, og inklusiv dig selv jo, som, som du nu tager ud og ja. giver til, til, hvad vi kan kalde en multinational kæmpestor gigant. Er det rimeligt? Jamen ja, det, ja, det der ved Gud er, at jeg, er jo, ikke, jeg er jo ikke slave af Danmarks Radio, ejer jo ikke mig eller nogen andre. Men jeg vil sige, den der jo vendte bøtten i sin tid, det var jo Rumle Hammerik, der kom ind som dramachef. Og, øh, og ligesom gjorde op med den gamle tradition, og med måden at gøre det på, og, og tog filmfolk med ind og mødte film, filmbranchen og tv-branchen, hvilket var et, et greb, der vendte hele butikken, og startede det rejsehold, vi godt kan huske, og vi mm. godt kan lide, og vi genudsender tit, og med høj seertal, hvilket er dejligt. Men som i øvrigt var den første emmy modtager også. Øhm, så på den måde kan man sige, at det, det har været en lang rejse gennem 25 år, eller sådan noget, at vi har bygget det her drama op. Og, øh, og jeg vil sige, at jeg synes, jeg har leveret for pengene. Øh, og jeg har ikke dårlig smidighed over, at jeg efter 30 år har lyst til at prøve noget andet. Det synes jeg er en, en menneskeret. Og så er der nogen, der er, har været i samme takt som mig. Og, øh, og vi er meget stolte af alt det, vi har gjort på det DR og sammen med det DR. Men, men det efterlader vel i en eller anden udstrækning også. Jeg ved godt selvfølgelig, at det bliver udlagt, og det er jo også fint, altså, at nu giver I plads til, til ny generation mm. og nye talent. Ja. Men det efterlader vel alt andet lige, selvom jeg også ved, du fortsætter med at være medproducent, eller konsulent på herrens veje, mm. to, og i øvrigt også den her Liberty-serie ja. af, af, af, af Ejersbo. Øh, Men det efterlader vel et hul et eller andet sted i, i DR's, sådan hvad kan man sige, kompetence. Gør det ikke det? Nej, fordi der er jo stadigvæk medarbejdere tilbage i afdelingen. Altså afdelingen har 27 medarbejdere, og, og vi er fem, der, der holder op. Så jeg mener, der er jo stadigvæk rigtig mange dygtige medarbejdere tilbage og som laver de ting, der skal komme her de kommende år. Men, øh, men jeg synes, øh, det, det, jeg synes, man skal se det som, det er jo et momentum, der opstår, netop fordi der kommer formodentlig til at ske nogle forandringer på DR i forbindelse med det næste medie, og jeg synes, det er godt, at der kommer nye kræfter til, der kan, der kan tage hånd om det, i stedet for det er en som mig, der har kendt nogle andre ting, og kan godt måske blive lidt knodten i sådan en proces. At man ser det som en mulighed og en udfordring, og den nye dramachef vil kunne tage sit eget hold med ind og sige, de her mennesker har løftet samme vision som jeg, så derfor går vi den vej. Og jeg tror faktisk, øhm, jeg sagde til en at jeg tror faktisk, at, at det kunne blive så spændende et job nu, med de rigtige folk, der kommer ind og gør det sammen, er det lige for at have lyst til at søge det? <laughs> Men det gør også ikke. Men uh, der er bare et eller andet i, at du kan, du kan skabe dit eget her. Du kan ikke træde ned i nogle gamle sko, der står og venter. Du kan smide de sko ud og finde din egen vej, og det synes jeg er et super momentum, øh, der egentlig opstår nu. I stedet for, at man siger, der er bare et hul, og nu er det hele reddet fra hinanden, og det er det jo ikke, fordi afdelingen kører videre nu. Der blev arbejdet på fuld drøn nu, og bedrags, st sæson starter og optages lige om lidt. Jeg godt tænke mig at, at vende en lille smule tilbage til den der kritik, som I har været udsat for, mm. den, som du så dels kaldte et vilkår, men, men det, du mm. også sagde, var frustrerende, og det, og det, det fokuserende. Er det. Øhm, meget af den kritik har jo været politisk betinget. Mm. Altså, du har jo nærmest, har man haft indtryk af, været i evig slåskamp, men Søren Esb og sådan en piger kæresk og sådan ah. nogle folk. Altså, den der med de røde lejes, hvad hvad skal man mene om det? Jeg synes, det der med det røde lejesvind er så old school, så jeg kan næsten ikke rumme det. Altså jeg har været på, at det er i så meget. år, der siden midt slut 80'erne. Og, øh, og det der røde begreb, det er for mig helt fremmed. Altså mm. det er det virkelig. Men det er det ikke for nej, dine Nej, men det er jo også, det er jo også må jeg sige, noget, der har været sagt i siden 70'erne. Og der var jeg ikke med, der gik jeg i skole stadigvæk. Men jeg vil sige, at det er jo også noget, det, det er jo noget, de siger, og det er noget, de skal sige en gang men Jeg føler egentlig ikke, jeg har lidt i slåskamp med Søren på sådan noget Pia K jeg har haft nogle debatter med Søren Isbøsen, og det er jo altid en fornøjelse, han er en begæret mand, så derfor er det jo altid fint nok at gøre det. Men jeg synes, jeg synes, det der røde jeg men jeg køber ikke rigtig præmissen. Det vil men, sige, det gør jeg ikke faktisk. Er det måske ikke en del af problemet, at du så, med, med, med den ansvarsfulde stilling, du har haft i på for et så vigtigt område, simpelthen nej, siger det nej. er Åse og åldersskulde. Jeg kan helt bruge det til noget. Men politiker og sådan som du tænker helt tiden politisk. Vi tænker ikke politisk. Det, det er nogen, der helt tiden lægger noget politik ned over det. Det, vi gør, og det er der nogle andre, der gør, og sådan må man gøre det, som du siger. Det er et vilkår, folk ser det med forskellige briller, men, men det er jo ikke noget, vi, vi går jo ikke og tænker, nu skal vi æde med at give dem en på frakken, eller vi er simpelthen så alle sammen så meget øh, til venstre for midten, og det er vi jo ikke. Vi er jo en meget, meget blandet skar, der laver det her. Og som min forgænger sagde på et tidspunkt, det er med, at, at man, kan, man har bestemt det hele, det er jo noget frygtelig, frygteligt Det kan slet ikke lade sig gøre, for der er jo så mange voksne, veluddannede mennesker, der har en historie, de gerne vil fortælle, og den kan man ikke styre. Og man så prøvede på det. Men hvordan vil du så forklare? Fordi lad os så antage, at du, du har ret. Der er, man kan ikke det kan styre du for man, okay, det gør vi så. Du har ret, der er ikke nogen slagside. Uh, men hvorfor er det så, at det bliver oplevet sådan? Det ved jeg ikke. Det må du spørge dem, der men, oplever men, det sådan. Men det kan lad, jeg jo ikke forklare. Lad, lad at, fordi jeg, jeg er sådan en af dem, øh, så jeg er borgerlig. lige. Og, og, og det jeg mm. tænker på, når jeg sidder og ser... Ikke alle, det er, jeg ser, men jeg synes, der ligger en underforstået Centrum Venstre et sted... På, omkring socialdemokratiet, de radikale, i forhold til opfattelsen af verdenssyn. Når du ser mm. krønne, når du ser, hvordan du fremstiller kapitalister, hvordan du fremstiller kunstnere, hvordan du, øh, hvad kan man sige, altså, hvilket udgangspunkt i universet, også i borgen, altså, der ligger til grund for de antagelser, der bliver lagt over, så har man sådan en fornemmelse af, at det, der er en selvfølgelig, lad skal kulturradikalisme, centrum venstre, ånd, der gennemsyrer det meste. Noget af det eneste, hvor jeg lægger mærke til, det måske er fraværende, er, i nogen grad i, i, i Maja Ildsø's Arvingerne, som jeg, jeg synes personligt er en virkelig, virkelig det af mine af de mm. danske i hvert fald, øhm, så, hvor man går ind og kigger kritisk på arven for 68, mm. på, på en helt mm. anden måde, men i mange af de andre, synes jeg, selv når man faktisk forsøger at lave en, en hvad er det, Svend-Ove Saltum, så vidt jeg husker, han hedder i Bogen, mm. den her Ole Testrups mm. mm. jo fine karakter. Meget skøn karakter. Meget, meget ja, skøn karakter, der er jo sådan ja. en fremskridt dansk folkeparti man, og man, man er sympatisk med ham, så får du altid stadig sådan lidt fornemmelsen af du gør det på trods, fordi du ved godt, at der sidder nogle borgerlige, der ellers bliver sure, ikke? sådan er det jo altså det, det ikke. Vi tænker jo ikke sådan. Det vil sige, vi sidder jo ikke og tænker på Folketinget, når vi sidder og laver vores ting overhovedet. Vi tænker på vores seere. Og det er klart, at, Saltum, jeg synes, at han var, Svend Ove Saltum, han var fantastisk. Og han havde jo faktisk meget ofte i det ting, han sagde, ret. Og at, man, at han havde et overskud, han havde en lethed, han havde ikke travlt med at vise sin magt. Men han hjalp jo Birgitte Nyborg. Grund til, at hun var, hvad skal jeg sige, sådan radikal-agtig, det var jo fordi, at for historiens skyld var det vigtigt, at hun kunne arbejde i begge sider af Folketinget. Ikke? Så, så der er ingen, der tænker at I forbrydelsen var, den, var helten jo øh, blå. Øh, den politiske Lars Mikkelsen, han var blå. Den onde bykonge, han var socialdemokrat. Den might, Så altså, Men når det sker, så er der ingen, der bemærker det. Der er ingen, der siger, at det var da endelig, og det var godt. Så er det bare sådan, åh ja, det er jo fint nok, altså. Men, men man sidder og venter, og hvis der er nogen, der sidder og venter på, man kan altid finde noget, altså jeg vil sige, det vil jeg næsten også selv kunne, finde noget, der irriterer mig, noget jeg synes, der var forkert, ah, det er langt ud, det der. I alle mulige, sådan forskellige, også om kvinder og mænd og alt muligt. Så man, er der, man kan altid finde noget, hvis man vil. Det er klart, du laver 20 timers tv der er altid noget, der er irriterende. Der er også, vi siger jo selv sådan noget, men der er to afsnit, der egentlig ikke burde være sendt. Ikke? Og så er der to afsnit, der kan vinde Emmy, og så resten. Det skal bare være godt. <laughs> så det ligger sådan, at der er altid noget. Ikke? Og sådan er det jo bare. I sted, modsætning til en spilfilm der var en time og 40. Der kan du lige knalde den hurtigt sammen, ikke? Men nu, nu finder vi os jo i et år, hvor der skal gå nogle medieforhandlinger i gang. Mm -hmm. Der skal måne ud i Danmarks Radio, skal have en eller anden uh, sække penge, og vi ved i talen ikke, hvor stor den bliver. Den bliver formentlig lidt mindre, end den plejer at være, men, men hvor meget mindre, ved vi ikke. Mm -hmm. Tror du, at der er en risiko for, om man vil, at uh, folk som dig eller dine efterfølgere kommer til ligesom at have det i baghovedet, når de laver... Uh, TV -drama, at nu skal vi tække politikere, nu skal vi please politikere, vi må ikke stikke ud, vi må ikke genere. <laughs> altså omkring medieforledet, så er løbet jo kørt, fordi ja. de, ting, der skal, de ting, der skal sendes fra nu af, og til og med 19, de er i gang. Så, så man kan sige... Hverken jeg eller min efterfølger får mulighed for at lige omkring medieforliget og lave et eller andet fikst, der gør, at nu synes de er det Men lækker. pointen står i uantastet, fordi der er også brug for politikernes penge i perioden efter, ikke? Ja, men altså, det, jeg tror det ikke. Jeg håber ikke, at min, at min efterfølger kommer til at sidde og spekulere i det hele tiden. Jeg tror, det vil være rigtig, rigtig dårligt for det er Drama, hvis vi, skal, hvis vi skal til at tænke politisk. Det skal vi dem gøre, der, der lever af det, og så lever vi af at lave noget dramatik. Nu er du så på vej ud til... De store kapitalister derude, den private øh, marked, mm -hmm. og du vil ikke afsløre for os, hvor det er. Men, men, men der kommer så, må jeg forstå, håber du, nogle yngre kræfter til. Hvad er det for noget drama, du gerne så, at de lavede for Danmarks Radio? Jamen, det vil jeg jo ikke udtale mig om, fordi det skal jeg også ikke blande mig i overhovedet. Øh, så det, det ved jeg ikke. Det, må, det, det, kommer an på, hvem, det kommer an på, hvad det er for nogle personer, det er jo simpelthen så svært at sige. Øh, jeg må... håber bare, det er nogen, der har deres egen vision med en, af en eller anden art. Hvad den skal rumme, det kan jeg ikke fortælle. Jeg håber bare, den bryder med den vision, jeg har haft, og de retninger, jeg går, gået. Fordi jeg tror, der skal noget andet til. Men hvad det er, det ved jeg ikke. De, de, dit fremtidige produktionsselskab, tænker jeg, vil, mm. vil det også have mulighed for at kunne, at kunne byde ind på, på DR-produktioner som eksterne leverandør her, det er det sådan ideen også, at man laver sådan det, man lidt ondt kunne kalde en regn og bo, hvor man måske først er fastansat. Så rykker man ud, og så sælger man ind, ind, ind, ind til huset igen. Altså lige nu øh, lægger er jo ikke noget drama ud, så det er jo ikke nogen option. Øh, men hvis de ændrer strategi på et eller andet tidspunkt, så er det klart, så vil vi da byde ind men altså, det bliver jo sådan den bedste mand der vinder havde han sagt og der er jo dygtige folk ud Eller ude, kvinde. eller kvinde, det kan du sige men, men der er jo dygtige folk ud i branchen som vi skal konkurrere med så det, men det er klart at hvis der bliver en mulighed vil vi da gøre det Alt andet vil da være fjollet. Er du siddet i Danmark? Ja. Jeg jeg kom til at tænke på nu er jeg sådan lidt jeg har har set det meste det jeg har, har lavet det er mm. slet ikke alt for men øh, så det er muligvis derfor jeg den har, har mistet, mistet den, den, den socialdemokratiske undbarmester ja, ja. men men, men, men Altså, når jeg tænker tilbage på det igen, som vi også nævnte tidligere, så ser vi den her tilbagekomst af dansk tv-drama, der egentlig er ret vild. Hvordan var det at opleve set indenfra? Altså, at, altså, at tv-drama i Danmark gik fra at være noget, der var perfekt en smule kiks, så synes mm -hmm. mange nok, hvis vi, til faktisk at være noget, som pludselig bliver internationalt berømt. Mm -hmm. Altså, jeg har været på ture med andre journalister fra England og sådan noget, der kunne citere ting fra bogen. Because they just watched that bården show every evening. Ja. Yeah. Jamen altså, man kan sige, hvis jeg sådan skal se tilbage på det, så, så, så kan man godt se sådan et eller andet. Og oh, det var fantastisk. Men faktisk når jeg husker det, så var det jo stenhårdt arbejde. Fordi at det, det, det blev sådan, var jo, at TV2 satser på underholdning, og det er lukket sin underholdningsafdeling og udliciter den øh, til et privatselskab. Og dermed egentlig prøveret underholdningen ned. Og så satte man på dansk drama i stedet for. Det var der ingen, der gjorde dengang. Og det er jo derfor, at man kan sige nu her, de sidste 4-5 år det er det jo eksploderet med dramaserier øh, i verden, og også i Danmark. Men, men vi, har, vi DR har jo et lille forspring, fordi vi har bare ydet os i så mange flere år, ligesom amerikanerne har endnu større forspring, fordi de har ydet sig endnu flere år. Og det er en svær disciplin. Og, øh, og øh, så jeg vil sige, at det var sjovt, fordi at vi godt kunne mærke, at vi var alene om det her. Og vi var jo sådan nogle... Øh, Søren Svejstrud, vi var i i New York øh, med Nicolaj og Julia og fik den her Emmy. Vi var fuldstændig lamslået. Og vi havde det sådan... Så næste år, så er det så det øh, Venezuela, eller nogle andre mærkelige... Fordi vi var sådan lidt, de fremmede. Mm. For Ule var ingen, der anede om de der danske var. De vidste ikke engang, hvor Danmark lå. Men det kom de jo så til. Så kom og ser forbrydelsen. Og borgen har jo været det, der har sat os virkelig på landkortet over hele verden. Og jeg havde det sådan, for jeg... Da jeg blev den instruktør, var jeg i England i et år og arbejdede med en instruktør der. Og han sagde altid, at jeg so, og så da jeg kom tilbage med forbrydelsen, og alle kendte København det der, så var det ligesom så sagde nu er jeg, you know to point out where is Copenhagen fordi det var ligesom det var min revanche nu at komme tilbage ikke? Men, det, men det er klart, det, det har været en fantastisk rejse at være med på, og den fortsætter jo lige nu fordi arvingerne gør det godt i udlandet bedrager gør det godt i udlandet så, så det går godt Pio Børn, uh, tusind tak fordi du lavede vejen forbi uh, Q&A her på Radio 247. og heller lykke med med alt det nye, selvom vi ja, jo er nødt til vi taler jo lidt om det, som vi bliver om farverne, fordi du vil jo ikke fortælle os hvad det er. Men den 4. december var det sådan det var? Ja, 4. december. Godt, helt lykke. Ja tak, tak for måtte. kom. Du lytter til Radio 247. Ja, Mikkel, det kan være, at vi lige her i de sidste 3-4 minutter, vi har tilbage, af vores uh, program skulle uh, lige runde et par af, af Medieugens andre store historier. Ja, det plejer vi jo at gøre indledningsvis, ja, men uh, nu, nu vi... gik tiden jo til uh, MeToo Me Me på ja. 24-7. om der er kommet nogle, uh, nogle mails ind. Ja, men ellers var det her i ugen, hvor øh, TV2 fik sig et ordentligt klap over fingrene, kan man jo roligt sige. Altså, hvis, øh, hvis ikke der var nogle politikere, der stod klar på, på sidelinjen, så, så var den dom, der kom fra øh, Europa... Ja, det, det må man jo sige. Det er jo så det oplagte spørgsmål at, at stille dig, Henrik. Nu, du, det er jo en af dine mange tidlige arbejdspladser, TV2. Altså, det er det? 1,9 milliarder. Ja. Noget i den stil, er de har, har fået kasset, i, ikke? i... det er en, Det er en del penge, og der må man jo sige, at går ud fra, at der sidder nu, har den jo den her dom, den har jo været long in the making. Ja. Så jeg går ud fra, at der sidder nogen et eller andet sted og har en plan liggende klar. Hvad går den ud på? Jamen altså, øh, så meget var jeg så ikke inde i, i det allerhelste på, på TV2. Jeg kan sige præcis, hvad, hvad, hvad planen øh, skulle være. Jeg noterede mig dog en ting i ugen her, og det var, at Norete Eldrup, øh, TV2's administrerende direktør, i hud og vej uenig. Så tog det meget let, og sagde yeah, jo, Men jeg er helt sikker på, at øh, vi skal nok få den hjælp, vi har brug for. Ja, 1,9 milliarder, men, ja, hvor ja, men, meget men det, som... og det kan man jo sige er en lidt uh, kæk betragtning, at komme med, når man lige har fået at vide, at man skal betale 1,9 milliarder kroner øh, ved kasse 1. Men jeg tror, og det er måske lidt der på jeg tror faktisk, hun har ret. Fordi øh, der er jo et eller andet, hvad der man siger? Too big, too yeah, big, to, big to fail. Det hvis det vi stemmer om bankerne i finanskrisen, altså, Ja, øh, øh, Jo, men, men når det, når det, når det øh, går på TV2, så tror jeg faktisk, at Merede ældre øh, godt kan sove roligt om natten, fordi der er jo ikke nogen politikere, der vil lade øh, TV2 øh, gå ned med, med, med mus og mænd. Det kan jeg simpelthen ikke forestille mig. Så der kommer jo selvfølgelig en eller anden, øh, en eller anden ordning på det. Hvad den så kommer til at bestå i, det må vi jo se. Æh, men men jo, ja, men 2 er too big to fail. Ja, men jeg tænker også, at det, det, det må være, lidt tricky uden at jeg på nogen måde kender de, de juridiske i det, fordi de har jo faktisk fået bøden for, at man har fået implicit ulovlig statsstøtte ikke, så det er jo ikke sådan at antage at hvad det hedder politikeren pludselig kan truppe op med den store eller den store Æh, og så siger jamen, vil det være bare nej, køre 1,9 ja, men... milliarder her på, så ja, se hvad er, der sker. Vi har den anden metode, ikke. Uh, det, det, det føler jeg mig ret overvist om, og så vil jeg bare sige, det er jo mere spredt end som så rent juridisk, fordi som jeg har forstået det, så er det jo ikke fordi Støtten i sig selv er ulovlig. Problemet består, fordi man ikke i tilstrækkelig grad oplyste om, at man fik øh, denne her stø støtte. Men det er klart, at det må juristerne jo så øh, se på. Jeg kan se, at øh, dem, der især føler, at de, de øh, blev snydt og ikke fik tilstrækkelig oplysning, at MTG Group, der jo blandt andet sender øh, TV3, de er jo i den grad ude og, og rassle med sablen. Og så var det her jo også ugen. Det kan vi måske lige nå at runde, hvor... TV2 på anden vis også kom lidt i, i fokus øh, i forbindelse med øh, Michael Christiansen. Ja, det var jo din, din gode efterfølger som, som rådgiver for, for Anders Fogh Rasmussen, der, der kom lidt i uføre, fordi han var en lidt hel, uheldig dobbeltrollig ja, forhold det var til, der var i forhold til Ole Bjerg Olsen, øh, vores, vores trafikminister. Ja, fordi Christiansen havde jo siddet i diverse programmer og sagt mange grimme ting om Ole Bjerg herunder. Han var en af de mest udulige minister, der nogensinde var set i Kongeriget. Ret skal være ret. Det er Christiansen jo ikke den eneste, der har ment i hvert fald, at Ule Birk måske ikke har haft den heldigste hånd. Det er klart, at diskussionen opstår, når man så ved, at Mikael Christiansen i sit private virksomhed arbejder for scanlines, der har åbenbart en kontrovers kørende med Ule Birk Olsen. TV2 siger jo, at der er ikke noget problem her, fordi, uh, igen... Der er ikke noget at komme efter, Nej, måske. der er ikke noget at komme efter, det har Christianen <laughs> så lært. Anders Fogermann skulle sige, og det følger, der følger TV2 så også trof. Ja, altså, jeg vil sige, man kan jo bestemt godt diskutere, om, om der er en dobbeltrolle der, men hvis Christiansen har en dobbeltrolle, så er der altså mange politisk der også har en. Fordi jeg er bare nødt til at sige her, afslutningsvis, at det er jo ikke kun Mikael Christiansen, der både ernærer sig ved at kommentere politik, og så samtidig, har jobs i forskellige private virksomheder, der handler om at fremme deres interesser på Christiansborg.